Погода змінилась. Настала посуха, земля висохла так, що під ногами дзвеніла. Небо було безхмарне і блискучо синє. Ми з Тасиком часто ходили гуляти. Дім наш стояв на горбку над самим ставом. За ставом збилися в купу череп'яні дахи містечка, вліво від нього тяглись безконечні панські лани, а за домом ріс парк, який, властиво, тільки й робив нам осінь. Ми любили блокати по ньому між жовтими деревами під синім небом. Сонце світило, як літом. Осінь горіла на сонці, як сильна рудоволоса жінка у блакитній шовковій сукні. Молоді липи вже роздяглись і стояли голі, мов діти у своїй безсоромності. Зате під ними скакав вогняними язичками скручений лист і поривався кудись летіти. Особливо гарні були клени, тепер такі легкі. У своїй прозорій жовтизні вони нагадували рум'янець сухотниці. Щось світилось в них ніжне, сумне і безнадійне. А між галузок ховалось таке неймовірно блакитне небо, що ми переводили очі на чисті простори й рівняли. По зруділих стернях, затканих бабиним літом, ми збирали останні квітки, Карловаті волошки на кривих ніжках, напівсохлі гвоздички, запорожені скабіози, напивались різким осіннім повітрям, яке грало на сонці, наче шампан, і коли повертали додому, заставали пустісінькі хати. Пан Адам молотив на току, пані Констанція не вилазила свого кутка, а панна Анеля вічно тепер сиділа в пекарні або в коморі. Часом тільки вона діловито проходила з кухні через столову й назад, в білому фартушку з легка закаченими рукавами, і за нею йшов міцний запах маринованого оцту або кислого молока. Ключі при боці дзвеніли. За вечерею ми сходились ненадовго. Пан Адам був стомлений і мусив рано вставати. Панна Анеля куталась в хустку, позіхала в кулак і на мене не звертала уваги. Я був увічливий, але платив їй тим самим. Її довгий ніс, що мав звичку на кінчику червоніти, її похила пісна фігура, яку вона неначе зумисне ховала в хустку, мене дратували. І я нетерпляче чекав, коли вона нарешті встане, підійде до батька і поцілує в чоло, а відповідь дістане м'яким баритоном. Спи добре, моє кохане дзєцко. Лампа в столовій гасилась. Усі розходились, і вечірнє життя починалось по окремих хатах.